Вони разом чергували в новорічну ніч. У відділенні залишились тільки важкі, але й ті не збирались на той світ на свята. Смерть працювала на слизьких дорогах. Повз пролітали спокій і блаженство. Андрій до Каті не чіплявся. Вона сама. Тільки попередила. Я ще дівчина. Андрій хмикнув і скористався її незайменістю. Скористався і вкрився потом. Сам нарвався. Катя тішилася. Андрій незграбно вибачався. Під ранок у туалеті помер хворий від інфаркту. А повинен був від виразкової кровотечі. Та життя за життя. Після прочухана від головного, Андрій запропонував Каті одружитись. І звільнив з роботи. Оцінив. Вирішив, що голодувати можна і на одну зарплату. Катя мирно вписалась в обстановку його квартири. Здавалося, що вони прожили разом усе життя. У весільну подорож вони поїхали в Карпати. Засипані снігом, сиві й урочисті. Гори пам'ятали запах війни і Бога. Катя пристрасно роздувала ніздрі, падала в кучу гору і завмирала. Сніг припорошував її лице, волосся. Вона ставала схожою на святкового індіанця. Андрій завмирав від бажання. Руки непристойно тремтіли. Катя сміялась і прикидалась відсутньою. Уміла. Андрій не хотів з нею дітей. Днями вона, мабуть, лежала на дивані. Мила волосся і готувала їжу. Катя не ходила на прогулянки і не мала подруг. Від книг засинала. Сильно вона вміла тільки мріяти. Іноді в її голові народжувались думки. Великі, вагомі, важкі, вистраждані. «Від землі – від коріння», – думав Андрій. Як правило, це були думки про нього. Він жартував. «Катю, ти що, працювала на рентгені?» Але йому ставало тривожно і прикро. Вчився, стараєшся, читаєш, долаєш, а довкола – лише самородки. Несправедливість розподілу інтелектуальних сил гнітила. Катя була молодою і сильною. Але недоречною. Не та Катя. І це також. Настя закрутилась. «Ти хочеш про щось запитати?» поцікавився Андрій. «Так, може, все ж знайти Марка? Като здалась мені дивною, а раптом поїде і вб'є?» Настя винувато зглянула в очі. «Не подумайте, погано!» «Та мені байдуже, відповів Андрій. Не бреши мені, будь ласка. Ти спиш з його дружиною, він поїхав із твоєю, це не може не хвилювати. Настя напружила спину і стріпнула важкими білявими косами. Ну, на цю тему я якраз уже відхвилювався. Мене цікавить інше. Ігор Львович знає про наші стосунки? Настя зморщила носика і невинно сказала. Ні, ти що? Хіба можна? У мене ж Марк? «Але ти не хвилюйся, ми з тобою вже точно поїдемо до тата з мамою. Ти трішечки довчишся і будеш великим-привеликим!» Настя провела пальцем по Андрієвому носі, ніби позначила флагшток. «І мене будуть називати Ендрю?» – засміявся він. «Ну то й що?» – лагідно проспівала вона. У голову миттю ринули всі думки про батьківщину. З недавніх пір Андрій перестав їх любити. Так, мабуть, почувалися християни після великого розколу.